«Ой!» – сказав Тюмик і винувато почухався. Ручко розвернувшись, я опустив рюкзак на вичищену доблизку підлогу, а тоді з розмаху заліпив товаришеві смаковитого потиличника. Ляпас вийшов хороший, розкотистий, і повчальний, аж на нас усі обернулися в радіусі семи-восьми метрів, а Тьомик клюнув носом і ледь не гепнувся на руки. Чого б'єшся?» – вереснув Артем, розтираючи долонями шию. «Козел! Сам ти, козел!» – закричав я. «Столиця Перу – це Ліма, чувак! Кіто – це столиця Еквадору!» Еквадору закарбується собі на лобі раз назавжди до Бодзьоба. Ну, подумаєш, ну переплутав я трохи надув щуки напарник. Яка взагалі різниця, Кіто чи Ліма, Еквадор чи Перу? Я закотив очі до гори, а потім вдруг хвиснув з-за потиличника тому Повторюю для дундуків, саме Ліма-Накіто, я із столицею Перу. Ось тут я витримав красномовну паузу, аби Тьомих усвідомив всю свою нікчемність і скупість ума. А тоді доказав, і це те місце, куди я перевів перед вилітом усі наші бабки. Напарник, який уже скинув наплічник на кахлі і випнув руки в боксерську стійку, готовий завзяти відстоювати зневажену честь, несподівано знітився і опустив кулаки. «Дітька, а я про це навіть не подумав». Його обличчя осунулося і зробилося схожим на винуватому мордяку французького бульдога, який би прошив булочку в хазяїна, що незворушно дудлить ранкову каву з круасанами? Такий собі білобрисий синюокий страшно ображений долею французький бульдог. Я пом'якшив і сказав уже примирливо. Хто ж, як не я, про це думатиме, чувак? Як нам далі бути? З надією в голосі спитав Тьомик. На хвильку я замислився, а потім проказав. «Мені пощастило, Тьомо, що ти сплутав. Ліму саме з а не з Пертом, Делі чи Пекіном. На щастя, Еквадор межує з Перу, а тому ми можемо дістатися до Ліми наземним транспортом». «А це далеко?» Я замислився, подумки, прикидуючи відстань. «Щось із тисячу кілометрів, поперемій на південь. Насправді не так уже й Раптом щось кольнуло в мене в грудях. Я столив пельку і заходився гарячково копирситися в кишенях, Зрештою, обширивши всі потаємні закапелки в штанах та сороці, я перекинувся на рюкзак. Без зайвих слів, ухопивши мій здогад, тьомок взявся робити те ж саме. Через хвилину, перетрусивши увесь багаж, ми з напарником стулили долоні докупи, об'єднавши в єдиний фонд наші куці капітали. Тремтячими пальцями я перебрав усі купюри та монетки, не рахувавши загалом трохи більше шістдесяти доларів. Тисяча кілометрів, немов друкарська машинка відстукала у мене в голові, і шістдесят баксів на двох, оце-то влипли. Я зазирнув у вічі напарнику, Тьомик геть збілів на обличчі, наче полиняв після прання. «Це далеко», – глухо перехрепів я, – «для нас це дуже далеко, чувак». Ми сиділи, понуро схиливши голови, прямо на тротуарі, неподалік від будівлі аеропорту. Радилися. «Давай подзвонимо кому-небудь в Україну і попрохаємо вислати нам гроші через «Вестерн Юніон», невпевнено запропонував Артем. «Потім якось віддамо». А ти не боїшся, що в такому випадку «Наше місце знаходження стане відомим родичем твоєї Сонцесяйної Альони. Раптом хтось покуситься на винагороду, обіцянує її шаленим батичком і розбовкає їм про те, що ми застрягли в Еквадорі. От холера б їх покосила, лайнувся мій напарник. Сам винен. Тебе ніхто не тягнув женитися. Та знаю, знаю. Які в тебе ідеї? Гроші їдло, а добиратимось до кордону з Перу на попутках, відчеканив я. А далі? Ну, далі пробиватимось до Ліми, теж автостопом. Ти думаєш, це спрацює? По західному краю Південної Америки через увесь континент з півночі на південь від самісінького екватора аж до вогняної землі тягнеться срібною ниткою панамериканська магістраль. Доволі пристойне модернове шосе з усією обхідною інфраструктурою що притаманне міжнародним трактам. Я знав це і сподівався, що подорож до еквадорсько перуанського кордону не викличе значних труднощів. У нас немає іншого вибору, кажу. Має спрацювати. Але вона не спрацювалась. Так вона в житті завжди, коли щось не заладилось від самого початку, не варто дуже розраховувати на прихильність фортуни і в майбутньому. Сонце щойно вишкарявалось в зеніт, зависнувши прямо над головами і майже не лишало тіней. Часу досмерку було предосить, тому і запропонував Тьомику вирушати прямо зараз, не гаючись. Насамперед ми видержилися на крутий схил, який зіймався на південному сході еквадорської столиці, звідкиля неспішимо очим чекували на південь вздовж панамерикани. Дорога пролягала поміж височенних гір, вкритих хвойними лісами, вершини яких пнулись до сонця. З легкістю протискаючись крізь товсту перину з хмар. На перших порах я дійсно вірив у те, що мандрівка до перу не займе багато часу. А тому зберігав бадьорість і безперстанено свиставав веселу мелодію з якогось французького фільму, раз по раз вистрамляючи великий палець на дорогу з надією зупинити авто.